Я кидався містом, гнаний непереборним страхом. Здавалося, мене наздоганяє усе зло світу. Чаклуни, розмахуючи жаб'ячими лапами, хижо дивилися мені у слід. З кожного підворіття в мене цілилися круглі чорні очі рушничних стволів. А дівчинка з нотною текою під пахою, з якою ми щойно розминулися, готувалася стрибнути мені на спину і з задоволеним гарчанням уп'ястися в шию. Я вмирав. Я, я став маніяком, який верещить, регоче і сахається від кожної тіні і ніде не було порятунку. Всюди, всюди на мене чатувало зло. Я поступово танув, мов та воскова фігурка, яку підвісили над полум'ям свічки. Згорток у кишені важко бив по стегну. Гроші «Не пам'ятаю, як я опинився у брудній забігайлівці з наполовину спорожнілою пляшкою в руці».